باب تحرين, تحرين سبب الأموات بغير حق ومسلحة شرعية وهو التحرير من الإرسداء في ذاته وفسته ونفره بسم الله الرحمن الرحيم باب تحرين سبب الأموات باب دي بيان ده حرام والي ده بدو ويلو ده مروبسي بغير حق ومصلحة شرعية پهه سرې یا مسلاې ش دوستانو یو شتم دی شتم کنزور ته یا نوادي یو سب دی هر شتم سبیخ وي هر سب شتم نه و هر شتم سبی وي هر سب س نه دغ یو نقصان کاره کول دی ته سب وي دینی نقصان whakar کول بیت الصبو شتم خناروا دی و سب چه د اموات او ناروا اچ بحق وی یا بمصلحه لمصلحه الشرعیه نی نی بیا روا اغلب سین امام نووی سی رو من الاقتداء به چې اغا غیر ور کول دی د رواه دون په دته سپی بدعتې په بدعت د کی خلک داغا کتابی اغوره بدعاتو کې په روانه گی خلک راشي بدعت یو سندای شي بدعت یو کا ل کتابګوره وفی ک هغهه فاس کو دارې کوفییل آیتول حادی سابق قتهفللب قبله وو دا مخکې چې کمتیر شل غام دی کې لږي حیس ل حیس ل دغهات وال و دو می منات به غیر مته سبو فقد دیلووب بهان مبی نه نو ممنله تکلیف فلی ورکي سنګه میلله تلیفغه پسې بد را ل داغله تکلیف ورکل دي عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منو پسي باذرا دي موایف پای نوم قد افزو الی ما قدمو یقینا بی رسی دی دی اغ تصدیق مخکی زال لی گلیو توبس صلی باذرا دی وای من عمل الفلا فایذت بسبب باب نہیں عالم اذا باب دی بیان دا ناروا وا دا نہیں کی دی وإِذَا تَقَلَّفَ رَسُولُنَا بَلْتَدِينَ مِنَّا رَاغِلِ دَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسِبُوا فَتَجْزِيَ كَمَا نُسْتَانَ وَإِثْمُ مُدِينَا نُ دُسْتَانُ يُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ نُكَافِرُ لَا زَرَر ورکو لشد او بغیر مک ته چې مومن او دی او چابانې تهمت لګولی دی نو قذب خضه پرور کی ینای کړي دا نو حې زنا شراب کوي دي نو حدي شبه نو هغه بغیرې مکت ته سبونه دی خو ایاقته سبو دی چې بغیرې مک ته سب وي او ممنانو ممنانو ته ایزای نو فقط احتلو بانه اح نه من وعن عبدالله بن عمر بن العاصر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلما المسلمون من لسانه ویدهی والمهادی ومن حجن ماناها اللہ عنه دا حدیث پا صلور سوا تنزس والی اختمہ صبحا صلور سوا تنزس والی اختمہ صبحا او حدیث نمبر پندر سو بارہ پندر سو بار اکی داتی ارشویده ها ساکر سیوا سفر میویلی او حدیث بیسی بیویلی اندر ساو بار آل تاو گوری اولم کا کہنا نبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انو قالا قلتو یا رسول الله ایو المسلمین افضلہ یاد دیکھنا نا انو نو اسلامی من صلیم المسلمون من لسانی و یدی و دلتا پریوہد عمر بن لحاظتے اولتا پریوہد ابو موسیٰ شریو دلتا و فردات سیوارچ والمہاجر من حجرمانہ اللہ انو و رسولہو اور یاد گره کامل مهاجر اغه دی چې الله او د الله پیغمبر سویل دی او اغه نه کوي اغه نه کوي وایا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يخشى عن النار ويخلل الجنه فتنيه وهو من بالله واليوم الاخر واليوم الاخر وياتي الى الناس الذي يحب ان ياتي اليه دا میولکل چې مرق ننګه زبکه خو به روایت خو به روایت ابي موسى اشعري وبدون والمهاجر من هاجر من الله ور رسول دا تهbeginشتو مدينه باغيا دا عبد الله سيد نريو ایت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي رسول الله فرمایله من احب اي زحزحان النار سو جدا خو خيجه د اور نه بچ کړي شي ويدخل الجنه و جنته داخل كيشي پلتا تي من يتون مغ ديوال راجو و يؤمن بالله و اليوم الاخرة مشرک نه يو وليات ال الناس الذي او دي دي راودي خلکو تاغا يعني خلکو سر دي اغا سي کوي يحب اي يؤتا ليه چي داخو خيت دته دي اغا راوله لي الَّذِي بَلَّ التَّقْلِيفُ رَسُولٌ نَخْخَيَ ذَلِكَ التَّقْلِيفُ رَسُولٌ نَخْخَيَ بَلْ نه حال کو سره آواز او ترانه هغه چې موږ سره کوځلاندې کوخاي لاندې سي واخې واي بعض حديث طويل سبق په باب طاعت الولات الامور دا حديثم تیر شویلې دا حديث تیر شویلې لاند یک دي زما دی کې او ز رقم نمبر چې سو چې یا سر شته شته چې سو چ یا سر دی نه ن لیکې کاته سر دی دغهوا سر چې سو ات سر دی صیم ده کل دی ماری لیکلي چې سو چ سر مارییکې بلکې چې سو ات سر دی بلکې او پا دو سوا دو سور اختمع صفحق الى حدیث تے او چیز دو چیز او اٹا ساکتے صحوا با مانی وائیا باب اللہی عنی تباغودی و تقاط و تدابر باب دے پا بیان دا نهی کی دا تباغودنہ یو بل سره بغض کول و تقاط و یو بل سر خلوری کت کول و تدابر یو تدبور کول و تشاک کول الهغه خپل ملګری یو بل ته ځلاندي وتی یې له تاسو کار دی را فکر را دی هغه ساده دي کومه خپل دی ته کومه کومه کوي اړوري کار نه چي دی یا کار اړوري بیا مونږ نه نيوه بس وزاره کا وا هغه خپل را کی غوته غلا ما جا کار چلو وړي په علاقه کې کار کول وړي سم وي باید توحید او سنت کار بکوي دین کار بکوي يهوديان او عيسيان او انذوانو څه کار نه به نفرت پیدا کوي دا کار دي زمونږه دا هر دي پهږي قبول لوي منظور دي ها تو تو يه هيك خدا حشر مه كه توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میری لیے تیم پھر یار انساناں تولی مخالف ہو توحید تو توحید نہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا مری لئے تین اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانا بئی نا خوشو میزار حلاحل کو کبھی کہنا سکا کندو اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانا بئی نا خوشو فل رانم خفا دی وجدادا چه می زهر حلا حل کبي کبی که نسکا کن ما چرتا زهرو تا چه زهر پکیو زیشی ناوی تا زقن نواما چه دا قن دیو گل کن دیو ته قرآ ماواتا چه قن و چه تنبیوی چه دا خستال کو قرآئ نکخپلی کپردی چه نارواگی نرورت کوا نرورت کوا بابنی یعنی التباغوزی والتقاطعی والتبادر آه. اپنے بھی خفا مجسے بیگانے بناخوش میزار ہلاہل کو کبھی کہ نہ ثکا پن پای گنا اللہ تعالی دا خپل میس کی مړ دی او بارتا کونا کی لا کې و دی کونا جزور دی لکه کہو دی د مؤمن دی فضائت ذلته علی ال مومن اعزه ن رکاتی او پدی سبحان الله سبحان الله نقطه, نقطة و نقطه ذین تراله مؤمن ته چخ ک تشوی نو علی را پدی کی دی علو د او جتواله دی عزت من کیږي او کافر باندې کی سور شرو عزت من کیږي او اي ازلتن علالمؤمنين <سؤال> لليونويل ذک مومنان او تخق تکید العلود اوشت کیدل دي او دلته اعزه تن علالكافرين ويل کافرو دانی د پاسه کیدل اغه قت کول د عزت دي نقطه بعده چیر شي صبح دکر علا دې ته دا مطلب درې دي وای محمد رسول الله والذين معه شدا وعلى الكفار الله سبحان الله محمد رسول الله نخي سورة محمد او دع سورة فتح لام نمحمدك وفعلا انہو لا الہ الا اللہ ندل ترال محمد الرسول اللہ نداشی وزیکنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا مناسبت چود صورتی محمد سرام دلیل په دې خبرې سده دا همدا عاشق محمد رسول الله وی ولذین ما هو و په معنا دې از دلیل په دې چې محمد د الله رسول دی صلی الله علیه و دلیل پیدا دې چې د ملګری په دریو ټالوکو کې نمبر 1 دی یو ټالوک د الله شرع بے متعلق خپل می اسکی دا حضره متعلقه د کفار سره دا والذین ما هو اشد علیل کفار دا کفار سره دا غی ما مل دا طاری اشد دا پکار دی او دی اشدادی رحما اوینهم پالیناس کې رحم bạcار دې نچي تباغظ تکاتو تبادر پکارې نو رحما او بينهم او بل تعلقات الله سره دا یو مخلوق دې شر البریه سرا او دا پل مخلوق دې خير البریه نو نچي دا مخلوق شو انو دي خير چي چاولو چاولو ورکر دې سو خالق دې الله دې نو تراهم رکعان سجدا يبتغون فضل من الله ورضوانه деятельность الل سرtaلو adaada ci போ taخm rukka aan يَبْتَغُونَ yيبta உ fall من مددا الله تعالی که اوجه ته د مؤمنانو سروم کامیاب او د کفارو سروم کامیابو او د ترشیدی په تعلیم د محمد رسول الله او تعلیم د دا محمد د دا دا جبريل دی چاغون دے رسول الله د عظمه محمد د رسول الله او هغه الله د تعلیمات او دې په هغه تعلیمات کوجبانه د صحابه د درې ورته تعلق کنه نور بیعه انشاءاللہ و تعالی پورایت تکتا نور مست کیوائی ہے حدیث پر ایک سو دست نمبر سبحاکی دو سو پینزد برشم نمبر حدیث پر شوی روایه گرمہ علیشہ وَلَا تَبَعَذُ وَلَا تَحَاسَدُ وَلَا تَدَابَرُ وَلَا تَقَاطُ وَيُقُونُ عِبَادَ يَمُسْكِنُ إِنْ أَيَّ هَجُرَاهُ فَوقَ ثَلَاثٍ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى رَوَى فَرْمَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَيْءَ رَسُولُ <سؤال> اللَّهِ <سؤال> صَلَّى اللَّهُ <سؤال> عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُهُ تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ پرل باي او د زیارت پرل باي نندای اعظم دو شنبچو ته وای او پنځ شنبچو ته اي فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ غو بهې څار پیریښو دی پیریښو مسوار باندې پیریښو ورسره تاسو غره نه پیګه حديث او دعا مختلف نقل دي قرآن چې ابن مسعود تابعین ده خدي فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله ک ملي کې ګره شامل کول نو ما فرتګوري کې هر بنده تلاشره ګب الله چې الله سره شرک نه کې الا رجلن کارد بينه وبين اخي شحنال الذي رز الله له ما فردرت نشو باندې دا راځه ماشالله چې دا دو درو مې چې دا نه غو بغوزوي شحنها شحنها قالو انذروا هذهني دی دو تلغ وګوري ح ست لح چېدي سحو کې انزییر روه دی حست ل دی ته چې دنغا ل وګورې دي ته و غورې چېې سلحو کې وفیې وتل لهوو پی اوې وایت کې ديغ مې د چا د مسللم دی چې تو ورل کل او ب خمیې وې هر پاننجشن او دوشنبي پر رضبانې الله تاالبانې عامتش کوي وزکره نهوو بیا حدی ذکر که وایه باب تحريم الحسد وهو تمنى زواله باب دې په بیان د حرام والی د حسد کې نو او په معنی د پسخېدل سره دی چه لا حسد الا في نفسه التي او توجيدا شويدا او دیم حسد چې دی هغه پماند تمنا د زوال د نعمت ان صاحبها چا ته چې نعمت حاصل دی دنه دلی شي کما ته ملو شی او سوا ان كانت نعمت الدين او دنيا کې نعمت د ديني کې د دنياي خدا حسد چې د ناروا دي قال الله تعالی ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ایا حسد کئ دا يهودياني سايان پايبهاني چ مونږ ورکو وي د خپل بدلنا وبصيرت څنګه دي سقرد آتا نه آل ابراهيم الكتاب وسره څنګه لګي نقطه او یک نقطه لکه زمو نقطه درته راځي اجر جي نقطه راشي ورته دا چې مستد پدښینو قرائو وړي کښ د اوسويل غواري دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدوه جنا چې د کتاب ورکه شهبا چې د ترالا نو د سره حسد ولي کی د خدانت ایبراهیمیان او موږ ایبراهیم لبا چې ورکه دی وا نو چا با چې ورکه دی وا نو دلم ورکه لا نو هغه با چې دی نه پکې د نږدې پتی باندې ورخه پکې کی هم ایبراهیم لبا چې ورکه دی وا نو د ایبراهیم په اولاد کې دلم با چې ورکه دا اوس سبب د حسد نه دی ولي حسد کید محمد رسول الله صلی الله علیه ان وجهلې وای هغې کوه نه کې دا مطلب دې تاواده فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و بسی و آتیناهم ملک عظیما بدلهم کتاب وبا چیت ورته محمد رسول الله دا ور دي بغس کړي محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به خد چې داغه مشرېو کتاب ولیا دلم مشرېو کتاب دې سره حالت کړي تاسو ته خبر پڑیه پڑیه پڑیه وان علیه وسلم رتا رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل کی یاکم والحسد و پکاچي کې په تحذير دا من الاسد و یاکم والدول نو یاکم والحسد زانبت کی د حسدنا اسدا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب دا ح نهې کوې داسې ختموي لکه اور چې لرگی ختمموي او قاله الله اووش به الله اووش به اووش به دا ګیاه وای کله باب دی په بیان د نه د جاسوو سا کي لکه اوس جاسوسان سا نه دي تور روواې چې د غېدي مسلمان ته تلیب د جاسوو کاپردر یا په یو من جوواو جا یو من جووار وواي الله ب افغان اسپانی که همالگیرات خبره قولا ویسا ری رونیسی جاسوس ویویتا ویسی تارخ ستن خاموکار کرده ویو من جوار او غیر چې چی کار را لوگی علاو من جوار درکو یو من جوارو بار یو زبیحو الرجول مؤمن و امسی واتسنع او بیتفعول لی کنم از زور دا غاق افاقی لی کلام من یکره استماعه استماعه غو دغه چاته خبرو د ه چاته چ هغه د غ کې خ د ب دو مون خبره غ ک د مخ خبرې کوو او د د هته غ ن دی کوي ته خو دا چې ما اوه دکه غ ب د نیک چې نه اوملهه و ته جتهسو وقاه تههله میاتېغ د مته سبو په ق جته موب او دا چې د پوسونه ک د الله تاال الله تعه واللا ته جستهسو ولا ته جستهسو وقاله تاه وال الذي یو دون م می دغتهپو ک بغیر مقتصب فقد احتملوا بوطان و اسم مبين و يها سبحان ابي هريره رضي الله عنه ان, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن يا تهذير به اياكم والظن ذغمانن ظن ساتي فان الظن اكثر الحديث غمان چي دره دا, دا په خبرو کې لري دروځن خبر اډه ولا تجسس ولا تحسس عيبن ملته ولا تجسس لا ته ولا ته او شکره لکه لا ته لا تهخص بونه مله ولا ته جستهسو او تا رنګ دا مور پسې کېږې دخل کو پسې ولا ته او په دنیا کې می ناممه ولا تنافسو نافسو او مومیشي بانې ځان منفاار مګر و س نه ووي او مومیې زبانې آم او جی پادا اتبکی آخوانی آخوان کی لا تنافسو امومی سیز بانی زان منفرد مگر زوئی زمان پیسی بھی او دا پی نور شتائی بھی پا خزانہ بانی لٹکیئی لا تنافسو زان منفرد مگر زوئی پا امومی سیز بانی دا مخلق سیز بھی اتبکی لاندیو تے زان لہوائی و فی ذالک فلی تنافسل و تنافسون و لا یبل سره حسد م کوی واللهطببا غزو واللهته دابرو یبل سره بغل م کوي یوبل سره یبل تشا کویمه والله یخرو وکوونو با الله اخواانه شي د الله تع بندېګ نونه کممه اما را کوم انمل ممنونه یخواتون مسلیم اخل مسلم, مسلم, مسلم دا مسلمان د مسلمان ورې ی مسلمانه لا یزې موزلم به پکن وولې پ زلو کې واللاله پکې به نو اتقوا هنا اتقوا هنا ويشير الى صدره سینی ته چې دغه اشاره کوله چې تقوا دې دې کې را تقوا بحق امرئ من الشر مسلمان سلمان بشرده پارا دا کافی دا اي حق راغه المسلم شديد مسلمان او سپکاوېږي كل المسلم على آل المسلم حرامن. مسلمان پا مسلمان حرام مسلمان په مسلمان ټول پټولا حرام دي دم او عرزو او مالو دا وينه نه دا عزت په ناخې نه مال بناخلی ان الله لا ينظر الى اشتاجكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم توجو توجو توجو توجو یلکا تعیبنا تا نو دا الله خود جسوس سره کار نشته عمل به الله تاقو ویل ادا کار کای لا تجسسوا عیب عمل لټو دا الله جسوس سره کار نشته رو نو اخلاص دغوري لا تنافسو ځان چې دنه تمنفرد غنی نو مطلب نقطی را دې په لګه ته وکی راي تچې ځان منفرد پدی عمومي شي ځغړې نو مطلب ځار هغړې او دابل کمزوره غړې نو لا تنافسو ځکه الله نه ګوري اله شاهدکم ولا اله سورکم ولکه یې ګوري اله قلوبکم او اعمالکم نو تچې بل سره حسد کوي ځان ته خستګارې کمزوره نو کې به شې د بخښای لیکن ظاهري بدن کې خدان نه الله تقوا کوي او لا يذم ولی کې ظلم کوي الله جوسي ته ګوري الله ګوري عمل ته ګوري اخلاص ته ګوري ولي به امداده کوي اخلاص ته رد نه ګوري ولي چې ناغص پکاوي د نګوري او اظمه ارز مالو د مسلمان په مسلمان باندې حرام دی اگر چې هغه په نسب کې کمزورې وي اگر چې هغه په جوثه کې بل شان دي لیکن مخلص په مخلص بین الله کی وینځور الی قلوبکم و امالکم څه نشته خبره ورکړه څه ټکنات حسد و سره سلاګې اذی ریواتن لا تحاسدو ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا تناجش بین و بی کرے ہن نجسو کن کس کی نش تو کرے ہن نجسو نجش حرام دی شی اخلین او د پدور زما شی اخ دین راتی زول بل راتی وی اثر پدی بینو کلا چری م زور روپي د کسان پېیکي چې دا خو زوررو د خوته به وواي چې سکه شي ه و چې په سو تا چې نه ما په دیارله تووارکهنابل چې و چې دا کاربري دی او دیلهسمدي یاد جو دا شي بخ وي نه مالهکهه مکې ماویلدي غاه بلستر اوستر کو زلهله وره دا چې اخلی ناو پیسسی س واقع بلبارریدي ته ناج شوي کارې هن نااج شو نونا ته ناجر شو پته چې د بدرري د ده پهدا د غات م جاې مارو مور لا تناجشو کاریحن نجش داشو او کراحت حرمت تینا حرمت مکروچ زکر شي مطلق نو حرامی نو تناجش حرام دی وکونو عباد اللہ اخوانا یلکتو ولی دا نجش که دا فستارور مسلمان دی سر جاتے ولی که وکونو عباد اللہ اخوانا دیگی کنن لگی سنگو چې وجی موائی چو وجی نو حکمت معلومی کی دا اللہ بندگانو پا دی واجو بانی پساحت و بلاغت معلومی کی پا د وفي رواية لا تقاطع ولا تدابر ولا تباغذ ولا تعافذ وكون عباد الله إخوانا واي واي واي ما رأيشا وفي رواية لا تهاجر ولا, ي... ولا يبع بعضكم معذكم تقريم غرد وولا يبع نهي ده غائب ده بعضه نكي بعض الناس وفي بعضه يوي أخذ نبسته قلار شا شاعة پاتل فصودان باتوالا وعان معاويه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معاويه سي وای ما در الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ال... واردل وا مردل نبی استانه یقول انک ان تتوات عورت المسلمین کچرت د مسلمانانو د عورتو پوشش نه افستتم خراب دی کی پی نشو پی نشو او ک تا انتف سدوم یا قریب ده چې تب خراب دی پی نشو وا پو نه شويکه یو سرړی چرسی نه دی ته په زه ته چرسی چې بیا لشي ته چرسی بیا و ته چرسی بر دا شروع ووي دا قپلی ما رم جوو ته ایونيته لاانکې ته لاانکې تا لکانې ته دا ته دا لکه خدای د غر کوسغلی کې نه نوخراب باې که نه روزور باندې یو سړی چې د ناڅڅخه یې خرابایي علاقہ اصلاح ځان شاپور شیخ بووی رحمهم الله وېته د اصلاح په نیت خبرې وکړي د غزا یې نشي هڅه کوم حصد یار بوزیان یې خو جده د نبی اسلام وو ته یې سر د یو خواځا شي شاپور شیخ ویزل تبلیغیان او بو بوتلوم ما جوړ لا دا شی تبلیغیان د خو د توبلی غیانو په جوړ کې بیان لچ بیان په جوړ کې تکای اگر کتابو دی چته ته په سوي نه کولو زمونږ دا سیرت اورا سر اصلاح راو نه کی وی چې لږه په بیان ته کې نو له ما په صلیتانو مې رد سورو کو ولي ولي ورز دا سیرت نو کو کنه چا سوي به وی چې اخر طوره فریب تقریمات یا میرسب نه غطول راو تاخذ جوړ لاره اوس ته ومه ټول میرا اوس ټول میرا دونکو ماته شیخ چه اصل کار دیو کو تاسو چې کله راځو شروع کوو نیمه چې مریضان دا غلي دي مریضانو علاج کوو دا ولي دا به خبره به اخلاص ورونو خبره به سوا به اخلاص په اخلاص خبره او صحوار دومره خلکو شاپور شیخ ساده او نرم ای او ظلم ای امام پسی منزو کو ای دو سنت و نپس پا جمع سر دعا تراتاو شو ای دو مراین چې تا خدای غرکا دست کارو بوجای زمامون زی خراب کن ای دو خلق را دو شاپور شای امام نمراین نیولی دیو ای دو مراین نیسو ای سبا با زمرو ما بیا با خلقو وی چه ای که دو سنت و نپس پا جمع سر دعا بیدت ور شاپور شیخ ناستو دو زب مخی پلانکی ملاکولا دار سوی په پکراچه کې یو ځای کې स्टेज باندې ناستومه او هغه جرسي له تدار چا ودی نو روم بوته کا لګاله. وېما ته یو ځل 25 شه ته چا دې نو زمما شکایت وکړي دې دې جمیت دلفي لونګي جمیتیانه. وېما و دې چې زو زم ما توحید په کوم بیانونو ما او د مور خپل خدمت په کوم بیانونو او ستانو په بیا چې په قران د توحید او سنت خبره مند راغړیدل. وېما ته وی چې څه ځه. وېچا و ته وی چې دې بده تېر نو تحقیق ور کوي. ته وی شهو ته وی ته اسنا کارخلي ته توبره ورکاي ته مو وي توبره ني ديني ووڅو د مور د طن یاد کړه دی اسو کچر ته یو تیرې زوندکړی یی کیو ته خورا کاچي یی اسو کچر ته ته وګورې خو سر وی راوي نو اسنه کارخلي ته توبره ورکاي ورکای یی کراچې کې پر ستګ باندې نو ستو مې اوسړي په شیرونو کې دالحمد الله صفات شورو د ځاګه شو شو و چې شروع کور شته دخل دا نه پاسیدم چې پاسیدم چې او کړه چې دا نه په دې څوک نیوله یو ري پلاتفورم کتاکوشه تزمه په مسجد د مشرقه د بيدتی شي فوتره چې ظاهر ټول د شر شرته چې په اجازه د پورتو جو د شعر ظاهر ګوري دا یو کوز میک اې کېناسته لسمه نن تہ الحمدللہ ربک په بيدتی چې دا ښا د بلاتو کتاب یې لګندیو وهي عيشي رضي الله تعالى تعالى فسيخان دعفك الله هذا يبقى جميلة يا رسول الله بطريق الاستعانة جائزا بطريق الاستعانة جائزا وهي اللحظة من دمي بردوكو يجب ان اصلاح خطب وشوروك اصلاح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دم اصلاح خطب وشوروك افسدتهم كان او كدت ان تفسدهم دینی نقصان به بیانه ای اا با ای دینی نقصان وی هو اوالی بن مسعود رضی اللہ عنہ انہو سید رجل تقیر لہو هادا فلان تقتر لحیتوهو خمرا هادا فلان دا پلانے دے تقتر لحیتوهو خمرا دددہ گیر چیزن شراب پکتر آلا کی تستیز دب جین پیگا خا جی دا ګیره چې دناسي شراب پکته وی فقاله ان قد نهینا عن التجسس مونږ تجسس نه منه کېږي چې چا شراب اورل ته او له دې کې چې تویل نه غرب را ګیر له راخل شي وي حضرت کی غساس کېږي دنا پراتی دا دلی دی چې دسکري دی لکه په خبا عمل کوي ولکن ان یظهر لنا شیء کمن چې شیخ کارشم نه اخوذ به مونږ په نیول کو چې هغه شراب سکین بې شرط ته خبرونه پیل شوه حدیث باندې ابن محفوظ سے پیو سره راو سره شو چې جی د دګری نشراط تک تک کوي ماریږي د شراب کېږي تاک د شراب کېږي غل کېږي رسره تجوس کوي کېږي چې په چت چات ویو له خو چې مونږ کولی تان دېدل نه دی او په چا را دکلال موږ کولی دوره دوره کسانو بغیر پرات دی وستره خلاصېږي چې څا بدله ځدن حدیث ورکو وا څه دې کې نه کارا څه ده دا کوي تاجوس نه موند راغل لگا دا اور وګیره پرات دی واږي کې نه لگا تاسو ماته بس کړو وایي سبحان الله وبحمده بولی کول څنګه ریبټه ولا اوهو دا ملګری وای چې د ستدي کې قانون ما ته صفای دی کېګه بولی جائز ده بولی دی توي چې اخلي يهو اخلي يهو خو یو زیاتوي وې دنا سو زیاتي ور کوي دی ته به عدمه یزيد وې څه وته به عدمه یزيد نبی اسلام دغه سی چې راځي ته یو څو یو زمو په یو روپې وینا زدوا ویته والا وړی جائز دا هغه کی اخ لريږي بلکې ځول نه وي فوزیات